הנני מחזק את לב מצרים, ויבואו אחריהם, והיא כבדה בפרעה ובכל ברכבו ובפרשיו. וידעו מצרים כי אני אדוני, והיא כבדי בפרעה, ברכבו ובפרשיו. וייסע מלאך האלוהים ההולך לפני מחנה ישראל, וילך מאחריהם.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 וישובו המים על מצרים, על רכבו ועל פרשיו. ויית משה את ידו על הים, וישוב הים לפנות בוקר לאתנו, ומצרים נסים לקראתו, וינער אדוני את מצרים בתוך הים. וישובו המים, ויכסו את הרכב ואת הפרשים, לכל חיל פרו הבאים אחריהם בים,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 و گیر او حام تدانایی و یا امین و بدونی المر بددو،